Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu i koji često Allaha spominje. Predstavljamo вам novo audio predavanje od profesora Elvedina Pezića pod nazivom Namaz radost moga oka, prvi dio.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 hata etahu alyaqin fa salatullahi wa salamuhu alayhi ila yawmid din thumma ma pripada uzvishenom Allahu Subhanehu wa ta'ala donosimo salavat i selam na poslednjeg Allahovog poslanika Muhameda alejselatu wa salam njegovu porodicu časne ashabe i sve one koji ih slijedi na putu istine do sudnjeg dana kao što ste čuli u najavi večeras čemu započeti jedan kraći serijal koji se mja naslovio Namaz radost oka muga. Prije nego počnemo, želio bih da uvedem jednu praksu, inshallah odnočas pa vidjećemo koliko ćemo dugo izdržati, a to je pokušaćemo prije svakog predavanja spomenemo nekoliko hadisa koji su nepoznati velikom broju ljudi muslimana, a oni su vjerodostojni, laki su za prakticiranje i nerijetko nosi sa sobom velike nagrade. Znači pokušaćemo pri svakog predavanja da spomenimo 2, 3, 4 ili 5 hadisa koji su vjerodostojni, a koji su izuzetno nepoznati širim masama. Prvi hadis koji ćemo večeras spomenuti, a ovo znači vrijeme koji sada potrošimo, to nam ne ulazi u ono što trebamo držati pola sata predavanja. Prvi hadis koji sam želio da spomenem jeste hadis Allahu poslaniku ali se ratu selam koji kaže: "Istaeenu ala al-injahi al-hawaij bil-kitman." Potpomozite se u rješavanju svojih potreba sa utajom i sakrivanjem toga. Zaista je moguća zavist u svakoj blagodati. Vjerujte, vraću, moja draga, da ja dosta puta konsultujem se sa ljudima, pa mi nekada ljudi kažu, nemoj, kaži, Dervo, o tome nikome pričati. I vjerujte da je to velika stvar i nisam do... Doneđavno znamo da tu ima potvrdu vjerodostinju hadise da Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam kaže pomozite se u rješavanju svojih problema sa utayumti svojih problema i potreba. Tako da znači ovaj tu je jedan hadis. Drugi hadis kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam a'jezun nasi man ajza an idu'a wa adkhalun nasi man bakhila bisalami. Zayd asu kaže naj Slabi ljudi, znači u smislu slabi fizički, oni ljudi kaže, koji su slabi u činjenju dovi. Dova nikoga ne košta. Znači, to je najjednostavnije nešto raditi, a ljudi su zapostavili dovu. Pa kaže Allah u poslani Kalehi se ratu o selam, znači najslabiji, najmletaviji ljudi su oni koji su zapostavili dovu, a najškrtiji su ljudi koji škrtare u selamu, nazivanju selama. Također kaže Allahov poslanik joj radostunom znači ovi svi hadisi su vjerodostojni da ne citiramo, al Albani rahmetullah jalehi potvrdio vjerodostojno svih ovih hadisa koji spomenimo. Kaže Allahov poslanik, Radi sallatu wasalam, "Ṭā'imu šākir, onaj ko jede pa zahvaljuje, ima istu nagradu kao onaj koji posti pa se strpi na tu i gladi. Onaj koji Jedi pa zahvali i bude zahvalan Allahu, ima, kaže, istu menzilu, istu deređu, isti stepen, istu nagradu kao onaj koji posti i strpi se na gladovanju. Kaže Allahu poslanik ali, wasalam, Allah se smilovao svome robu koji progovori, pa pametno progovori pa fedlanim ga nima, znači, pa nešto zapljeni znači, uradi nešto korisno. Ali, kaže, smilovo se također i onome koji ušuti pa se spasi nečega što nije treba ukazati. Znači, kratko, jasno, govori kad trebaš govoriti, a šuti kad ne trebaš govoriti. Također, kaže Allahu poslanik, aleyhi salatu wa El mu'minu je'lefu wa yu'lefu. Wa la fi men la yu'lefu wa la yu'lefu. Wa hayru nasi en fe'uhum linnasi. Kaže Allahu poslanik, mu'min je taj koji voli i koga voli. Nema, kaže, dobra u onome ko ne voli i koga ne voli. Zaista su najbolji oni ljudi koji najviše koriste ljudima. Mumin je onaj koji voli i koga voli. Nema hajra u onome ko ne voli i koga ne voli. Najbolji ljudi kod Allaha su oni koji najviše koriste društvu i ljudima. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wassalam također. Jesu li vam poznati ovi Zato vam i citiram da ih znate, braćo moje Kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam čovjek će klanjati 60 godina namaz a ni jedan mu namaz neće biti primljen. Zato kaže što nije upotpunjavao ruku ili kaže nekad upotpuni ruku a ne upotpuni sejdu ili potpuni sejdu a ne upotpuni ruku. 60 godina kaže ni jedan namaz mu nije ukabulen i primljen. I zadnja stvar kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam ko upotpuni prazninu u safu a ima predaja oko kojih se razilaze učenjaci, da su vjerodostojne, gdje kaže Allaho poslanik u ovom kontekstu najbolja stopa koju koraci je insan jeste da upotpuni znači, prazninu u safu. Ali ovaj hadis je vjerodostojnik gdje kaže Allaho poslanik, ali i se ratu wassalam, ko upotpuni rupu u safu, mjesto u safu prazno, kaže Allah će mu zbog toga podići jednu deređu i sagradit mu kuću u džennetu. Dobro, to je bio, znači, uvod 5 minuta, od sad tek počinje predavanje, braću moje draga. U večerašnjem druženju, kao što ste čuli, počinjemo s jednim kraćim serijalom predavanja, a prije nego što počnemo, zaista, govorim ovo iz ubjeđenja, da mi je drago što vas svidim što ste na ovom predavanju i smatram da oni koji nisu došli večeras, da kako sam ja ovdje tri godine, da nisu propustili predavanje sa više koristi, za njih lično. Ne smatram da je ovo najbolje predavanje u smislu odgojnog ovaj, karaktera, da će možda neko zaplakati slušajući predavanje, ali što se tiče, braću moja draga, našeg ahireta smatram da je ovo najbolje predavanje za nakon tri godine kako sam ja ovdje. Zato mi je drago što vas vidim ovdje i što slušate ovo predavanje. Govorit ćemo, braću moja draga, o najbitnijem dijelu, najbitnijoj srži, najbitnijeg temelja, praktičnog temelja islama. najbitni temelj islama je šta? Namaz. A najbitniji dio u namazu je Skrušenost. Argumentova ćemo ono što smo kazali poslije. Izuzetno je mnogo, braću moja draga razloga koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici. Ja ću spomenuti neke razloge zašto. Jer je insan takav. Kada mu spomeneš argumente i dokaze koji ukazuju na bitnost određene tematike, on tu tematiku dobro svata i okoristit se od njih. Zato ćemo mi spomenuti ukratko neke faktore koji ukazuju na bitnost ove tematike. Prva stvar, braćom moje, draga, treba kazati da vaš predavač ništa bolji nije od vas po ovom pitanju. I vjerujte mi, tako mi je Allaha, ja sam ovu predavanje pripremao prije možda desetak dana. I ja već od, od tada crpim koristi praktično u džami, znači od ovog predavanja. Tako znači da ja nisam potpuna osoba, već inšallah nadam se da ćete se i vi okoristiti kao što sam se ja već počeo okorištavati ovim predavanjem. Prva stvar, pogledajte samo vraću moja draga, ustanje nas, koji inšala redovno obavljamo namaz, kako nam je namaz postao težak. A to nije ništa drugo, već plod za postavljanja skrušenosti u namazu. Također, pogledajte nas i naše obavljanje namaza, pa ćete vidjeti da mi to obavljamo zato što je tu više običaj. A ne kao i badet, kojeg žudno čekamo kada će nastupiti. Ovo su, vraću moja draga, činjenice i realnost a ja bi volio da nije tako, Svako od nas neka se preispita. Također, pogledajte nas i naš namaz pa ćete vidjeti da mi taj namaz doživljavamo kao jednu dobru priliku da se odmorimo u toku dana. Čovjek cijeli dan nešto radi. E, kaže, Lamdla, sad će namaz da se malo odmorim. Fizički da se odmori. I onda u to namazu isplanira, ako je podne namaz isplanira, šta će do akšama raditi. Ako je eventualno jacija, isplanira sutra, šta će cijeli dan raditi. Opet nedostatak skrušenosti. Pogledajte ustanje stanje naših klanjača. Ja sam danas nako malo bacio pogled posle džumije namaza po džamiji. Pa ćete vidjeti sve što što ne treba da vidite. Neko razgleda, neko šećeška. Gleda ko je ušao. Ljudi se, okreni se čovjek i gleda u namazu. Znači, braćo moje draga, izuzetno velika potreba je da se govori o ovoj tematici. Također, pogledajte ustanje ljudi koji klanjaju u džamiji. Pa ćete vidjeti, ljudi izlazi iz džamije nakon što su obavili namaz, a na njih taj namaz skoro da nije nikakvog traga ostavio. Ljudi nakon džamije odmah počinu lagati, psovati, vrijeđati, gibetiti, nemimetiti. Do te mjere da iz vjerodostojni predaja sam čuo da čovjek kaže, nakon hudbe kaže bila Sergija i čovjek kaže dofaća iz sanduka da ukrade pare. A ne bi još da vam reknem neke druge činjenice. Čovjek sluša hudbu I trebuje da tu, hajde kažemo, imanski se malo ojača, pa kad iziđe makar jedno deset minuta, da strpi se, da ne slaže ništa, da nikoga ne vrijeđa, pa da ništa i ne ukrade. A već on odma dok je ubuku cipele, i sandu kada drpi piš togat. To ukazuje, braću moja draga, da obavljanje namaza je postalo rutinsko, da mi ne uzimamo iz namaza nikakvu pouku. Također, pogledajte nas i naše stanje u namazu. Koliko puta nam se desi, imam učiju namazu suru koju mi znamo. Nekada ne znamo šta on uči, znači ne znamo to na pamet. Pa naš šeitan za šalta ne znamo šta je učio. Ali koliko puta se desi, imam učiju suru koju mi znamo na pamet. Ali čovjek te poslije namaza pita, šta imam učio? Pe, kaži ti ne imam Boga mi šta je učio. To je realnost. Pokuš... I ću, ja ću vam postaviti uvjete. uvijete. Noćasnajaci, pokušajte se preispitati koliko ste u namazu svjesni onoga namaza. Pa ćete vidjeti odgovor, braću moja draga. Također, mora da znamo da su ovo bitne stvari, jer, braću moja draga, onoliko koliko budemo u namazu prisutni, razmišljaju u namazu, toliko će nam se upisati tog namaza. Sve mimo toga nam se ne upisuje. I zadnja stvar, moramo svatiti braću moja draga, da ovja ovaj ders dolazi iz ljubavi prema nama. Zašto? Zato što smo mi na kraju krajeva najvećih gubitnici. Ovaj ders se ne odnosi na čovjeka koji neklanja, jer on i je onako u višini ima ništa. Njega je šitan toliko odradio da nima nikakvog gubitka. Mi smo na gubitku. Kod kuči apdes pa se lepo obučiš, pa dođeš sa autom ili dođeš pješice ili dođeš sa biciklom, pa pokisneš, pa čekaš tamo 10 minuta, klanjaš, sunete sve i na kraju klanjaš taj namaz u kojem nisi prisutan i ništa se od tog namaza ne upiš. To nisu moje riječi, to su riječi Božjih poslanika. Gdje si bio? Niđeš, šta si radio ništa. Zato ja govorim ovo, braću moja draga, nama, da se mi joj koristimo. Ovaj ders nije upućen ljudima koji ne klanjaju. Ovaj ders je upućen nama koji klanjamo. Mura da znamo, braću moja draga, da Allah Đelšanu u Kur'anu nas obavještava na mnogo mjesta kako je šeitan dao obećanje uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala da će zavoditi njegove robove. I vidimo da je izuzetno uspješan u tom poslu. I Allahu gele shanun dao dobrijanje i on će zavoditi ljude do sudnjega dana. Mnogo je ti, ajte ja sam pripremio ovdje dva duža ajeta u kojima se spominje kako je šejtan spomenu da će dolaziti ljudima i s lijeve strane i iz desni i sprijeda i sa zada da će ih nagovarati da režu životinjama uši, da će ovo, da će ono mijenjati Allahova stvorenja. To je šejtan znači kazao da će činiti i on to čini, bracio moja draga. Normalno, šitan u tom svom dugogodišnjem iskustvu, znaš ta je najbitnije i gdje najviše treba da napada čovjeka. Jeste njegov namaz. Zašto, vraću moja Jer on zna kolika koris proizilazi iz ispravno obavljenog namaza. Zato ćete vidjeti da on izuzetno mnogo radi na tom polju. Sada mi to ne vidimo, ali vidjet sada kad ja počnem selektirati malo, vi ćete primijetiti koliko on truda ulaže na ljudima koji dolazi u džamiju. Pa primjer radi. Šeitan, radijeći sa ljudima, možemo kazati ili gledajući znači ustanje ljudi oko nas, vidjet da se ljudi dijele u četiri skupine. Imamo skupinu ljudi koji je toliko šeitan zaveo u balalet da nikada Allah subhanahu wa ta'ala ne padaju na seđdu. Osim možda Bajram ili eventualno neka teravija. I to je njegova ekipa, to su njemu najdraži. To su njemu najdraži, to je njegova ekipa. Oni su pod njegovom zastavom. Imamo ljudi koji su malo otpora pružili. Ovi znači ne pružaju nikakav otpor. Ništa. Kako god šetan svira, oni tako igraju. Ima ljudi koji su malo pružili otpora, pa on nekad klanja Saba, Akšan, Jaciju, ali kod kući. Ne može on prio ali da dođe u džamiju. On klanja kod kući. Ali, braću moja draga, pokazujući dijelima, ti ljudi nemaju ništa od tog namaza. Zašto? Zato što trag namaza treba da se manifestuje na našim ponašanju A kada pogledaš u te ljude, ponašanje, vidiš da oni od tog namaza nimaju ništa imate treću skupinu koji su još malo više otpora dali to su oni koji dođu u džamiju oni su malo dali više otpora pa oni i abdeste pa im nije teško ustati na sabah i dođu u džamiju, odazovu se Zanu ali dođe čovjek, stani na sred džamije i šta radi gleda komiće prsto. gleda kod iže ruke gleda u koga su troljavi čarapi gleda šta piše na džami gore na nim lusterima gleda kakvo je vrijeme Gleda ko je ušu, gleda ko je izišao. Sve gleda. Šeitan ga potpuno odradio. I on se probudi u namazu kad mu hođa rekao, ne selamo, aleikum, on se trzi i on selam preda. Ali on cijelo vrijeme uopšte nije u namazu. I imate četvrtu skupinu. Znači mi svi treba da se prispitamo u kojoj skupini pripadamo. Ja neću selektirati, ja mogu sebe selektirati. Imamo četvrtu skupinu koju su još više truda uložili, ali oni trpe i najveću štetu koji su ljudi uspjeli doći u džamiju, odazvati se Mojezinu, doći, namirisati se, abjestiti i dođi i on skrušeno gleda u mjesto obavljanja namaza, ali braćo moja draga, od početka namaza do kraja namaza on ne zna uopšte šta je učio u namazu. Nič zna šta je hođa učio kad klanja za hođom, nit kad on klanja sam, nima poima šta je klanio. On je najveći gubitnik. A ja se nadam da većina nas otpada pod tu kategoriju. Da se skrušeno, znači sve dali smo čitav od pošejtanu, ali smo na zadnjoj onoj, haj da kažemo da ređi pali i nemamo na kraju krajeva u velikom broju slučajeva ništa od našeg namaza što se manifestuje, braćo maje draga, ovo ja ne govorim iz zavijanič ja u neki srce, ali se manifestuje na našim djelima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa aqimi s-salat, inna salata tanha 'anil fahsai'ibil munkar." Obavljaj namaz. Zaista namaz odvraća od loših dijela. Ako mi, ali koji namaz? Namaz u kojem si učio i razumiješ i razmišljaš onome što si učio. Gde si napunio svoje baterije. I ja ke nabudu, i ja ke nesta in, tebe obožajem i tebi se pokoravam. Kako onaj koji je to kazao iz srca može izići i staviti ruku i ukras nešto iz sanduka? Ne može. Nemoguće. Iziš pred džami i onda kažeš, taj, daj, ja, valja, ovaj brat ne velja, ovaj brat, ovako, onaj, nakon. Ti ne znaš šta si klanju, da si ti klanju, da je tvoj utikač, da je tvoja baterija bila napunjena. Ne bi ti tako brzo se isprazna. Ili ti ne velja, kupuješ kinijeske baterije, ne velja ti iman. Nešto nije u redu s tobom. Za pet minuta da ti baterija prazna budi. Mobitel, ako ne može trpiti tri dana, kaj nevelja velja, baterija mijenjaj. Padre. Mijenjaj bateriju svog imana. Ako ne može držati podnje do ikindije, nije nešto u redu s tobom. Čovjek iziđe, pređamio i iz Šta je njegov namaz ostavio traga na njega? Pogledajte kako Allah, poslanik alaih svaratu vaseram, govori o toj skrušenosti. Da je to, braću moja draga, naša stvarnost. Da je to prva stvar koja će se izgubiti iz ovog ummeta. To je hadis kojeg također skoro nismo svi čuli. Kaže Allahu poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji je zabilježen Taberani od Abu Darda radijallahu ta'ala anhu. Hadis u irađo sunnesi potvrđuje Šehabani. Kaže Allah poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, "Avvelu şey'in yurfa'u min hadhihi ummeti al-khushu'u, hatta la tara fiha khashiyan." Prevod stvar koji se kaže, izgubiti u ovom ummetu jeste skrušenost, do te mere kaže, pa ne, češ da ćeš doći u džamiju pa nećeš videti ni jednog čoveka rasrušeno klanja. Također Pogledajte samo koliko ova vjera tom segmentu pridaje pažnji, braću moja draga. Vidjećemo tamo kuranski ajate ili suru, koja počinje riječima uspjeli su mu'mini. Uspjeli su mu'mini. Pa se u čovjeku javlja ona želja. Gospodaru, ko su mu'mini koji su uspjeli? Kaže Allah je šan od uspjeli su, postavili su što želi mu'mini. Glagol u prošljem vremenu Kad efleha, gotovo, oni su uspjeli. Pa čovjek kao da se zapita, gospodaru, kosu su ti muqmini, gdje nam daj njehova svojstva, da se mi pokušamo ravnati po tim svojstvima. Prvo svojstvo. Kad efleha muqminun, elezine hum fi salatihim hašiun. Oni koji svoj namaz ponizno i skrušeno obavljaju. Prvo svojstvo, braću moja draga. Jeli mislite da ga je uzvišenja Allah spomenuo zato što ima nešto bitnije od njega? Ne, braću moja, zbog njegove bitnosti. Neko će kazati, pa dobro, možda se to odnosi na redovno obavljanje namaza, možda ima neko tumača Kur'ana da je to ukazao. Ne, braćo moji dragi. Tek na devetom ajetu Allah dželešanu kaže: "Velzininhum ala salavatihim uhafizun." To znači opisuje Allah dželešanu ko su ti mukmini, pa tek u devetom ajetu kaže: "A to su oni koji redovno namaz obavljaju." A na prvom mjestu šta kaže? Oni koji iskrušeno namaz obavljaju. Uspili smo o Koji kojim u mini. Prva, os, prva osobina. Oni kaže koji iskrušeno svoj namaz zaboravli. Jeste sad svatili koliko je mjesto skrušenosti u, u islamu? Možemo još spomenuti argumenta koji ukazuju kolika, koliko mjesto skrušenost u islamu. Kaže Allahu poslanik Ali selatu ve selamu hadisku iz zabilježima Ibn Mabud od Amara ibn Yasira radijallahu ta'ala anhum. Da je kazao Allah poslanika alaihi salatu wasalam, wa salam Inna rađule le jansarifu Woma kutibe lehu illa ušuru salatihi Kaže čovjek, će, zna se desiti da čovjek iziđe iz namaza Kaže, a nije od njegovog namaza upisano ništa Osim desetina njegovog namaza Pa nastavlja Allah poslanika i kaže Osim devetina, osim osmina, osim sedmina, šestina, petina, četvrtina, trećina i polovina Znači, ima ljudi koji klanja danas 5 puta dnevno i u svakom namazu ima po desetinu i kad ti znači, uzmeš 5 desetina, on faktuški ti pet namaza nema nijednog pola namaza. To je hadis, braću moja draga, koji se bilježi imamo Ebu Davud, a njegov vjerodostornost je potvrdio ših Albani Rahmetullahi Alihi. Kada ne bi bilo drugog argumenta koji ukazuje na mjesto skrušenosti u namazu osim ovaj hadis, vjerujte da bi bilo dovoljno da govorimo o ovoj tematici. Zato kažem, Pokušajmo biti objektivni, pokušajmo nakon namaza, dok smo još friški, sada već ne možemo, okasnili smo, ali kada predaš selam, se, sjedi i sebi reci, e dobro, da vidim koliko sam ja bio prisutan u ovom namazu, pa ćeš vidjeti, oh, ja isplanirao šta ću gdje sijat, kod koga ću sutra ići, pa vidio ovo, pa vidio ono, pa gdje ću ovako, pa šta, pa ti vidiš da si ti cijelo vrijeme nisbi u namazu. Pokušajte, braću mu, ili druga stvar, pokušajte u namazu da se oduprije te pa ćete vidjeti. Fino kaže, imam i jake navudu, i jake nestajim, pa ti kaže, razmišljaš ti, gospodar, u tebe obožavamo. Sam dok to, ti znaš da si ti pošto razmišlja, gospodar, tebe obožavam, ti odjednom na bavušte, ali mal terišiš. Odjednom ti se vratiš, maliki jaumi din, gospodaru sm, sudnjeg dana, ti se vratiš, pošto, kad odjednom te baci, a, ti se skijaš, odjednom gore, odjednom dole, odjednom tamo, odjednom. Znači jednostavno šaltate non stop. Pokušajte se odbran pa ćete tek shvatiti koliko prija kada se niste branili koliko ste propustili stvari. Ali sada čovjek ne razmišlja o tome i prepustiš se ti fino kad hođe ka Esselam Aleikum, a ti Esselam Aleikum. Ne znaš ni spručujete i jad. Šta imaš od tog namaza? Imaš ono što je rekao Boži poslanik Ali Isselatu Veselam. Koliko ćeš dobi znači procentualno ćeš dobiti onoliko koliko si <kluh> ovaj bio Prisutan u Zato, braćo moja draga, mi kroz ovo naše druženje, ako Bog da, koji je serijal predavanja i ja sam namjerno učinio da bude serijal, zašto? Zbog bitnosti tematike, braćo moja draga. Govorit ćemo, ćemo, stvari koje poboljšaju koncentraciju ili prisutnost u, u dva u dvije skupine. Prvo ćemo govoriti o stvarima koje pribavljaju koncentraciju. Stvari koje kada budemo činili, ojačat ćemo skrušenost. A drugi put, znači, odnosno, kada završćemo s tim stvarima, onda ćemo govoriti stvari koje dekoncentrišu čovjeka. Znači, imaju dvije stvari koje mogu uticati čovjeku na skrušenost. Imamo stvari koje ako učinimo, pojačašemo koncentraciju i skrušenost. A imamo druge stvari koje nas napadaju i dekoncentrišu nas. Mi ćemo početi od onih stvari koji pribavljaju koncentraciju i skrušenost a kada to završimo možda bude i nakon jednog nakon dva nakon tri predavanja onda ćemo početi sa stvarima koje dekoncentrišu čovjeka normalno mi kao obavljači praktici, koji prakticiramo islam i koji obavljamo namaz nama ne treba govoriti o vrijednosti namaza nama treba govoriti o vrijednosti skrušenosti a evo braćo moja draga prisetimo se malo kako mjesto zauzima islam kako mjesto zauzima namaz u islamu Nakon što smo shvatili koliko mjesto skrušenost ima u namazu. Pa primjer radi, svi mi znamo, znači da ne bi spominjali argumenter trebalo bi na mnogo vremena. Svi znamo da vjerodosti njadisi govori da će čovjek na sudnjem danu prvo biti pitan za namaz. Pa kaže, ako bude primljen njegov namaz, primljena će biti ostala dijela. A Boga mi ako ne bude primljen namaz, neće biti primljena ni ostala dijela. Također, Ispravno, obavljanje namaza je izuzetno dobar način praštanja grijeha, da se čovjek riješi grijeha. Pa svima je poznato onaj hadis primjera rijeke, da se čovjek pet puta kupa u rijeci, to je kao da pet puta obavlja namaz. Ili primjer vjerodostojnog hadisa, čiji vjerodostojno se potvrdio koji kaže u kojem kaže Allaho poslanik, čovjek kada stani na namaz, donesu se na njegovu glavu i njegova ramena, njegovi grijezi, pa kada god odi na ruku i na seždu, sa njega grijezi spadaju. To je znači namaz je velika prilika da se rješimo grijeha koji imamo na izvoz. Kad bi se samo grijeze izvozili, Bosna bi mogla biti najveći proizvođač grijeha. Također, vrijednost namaza se vidi iz toga zato što je to bila posljedna oporuka Allahu Bosanika i njegovom umetu. Zadnje što je kazao Allahu Bosanik je bilo asala, asala wa ma e Pazite na namaz, čuvajte namaz i one ljude koji su u vašem posjedu. Dvije stvari je preporučio Allah poslanika da je umirao, da se pazi na namaz i da se pazi na robove. Također, Allah je lašanu u Kur'anu na mnogo mjesta hvali one koji klanjaju namaz redovno. Također, onaj ko obavi jaciju i sabah u džematu kao da je cijelu noć proveo u noćnom namazu. Također, čovjek koji abdesti pa dođi u džamiju s nijetom da obavi namaz... Kao što je došlo u vjerodostojnju hadisma, kaže, on je za ir kod Allaha, on je došao Allahu u posjetu, a kaže, onaj koji dođe kod nekog u posjetu ima pravo da bude počašćen. Blago se onome koji je došlo, Allahu Đelešanu uzijaret. Također, u vjerodostojnjim hadisma je došlo da Allahu Đelešanu se obraduje onome ko dođe u džamiju, kao što se porodica obraduje čovjeku kada dolazi sa putovanja. I na kraju, kako Allahu poslanik prijeti onima koji ostavljaju namaz? Svi mi znamo hadise koji su vjerodostojni da je Allah u poslani kazao ugovor između nas i nevjernika i namaz koga ostavi, počinjuje kufr. Šehoj Islavi i Bultejmije, rahmetullahi, alihi u svojim fetvama, kada govori o skrušenosti, braću moja draga, normalno argumentujući to sve argumentima, kaže da je skrušenost jedan od vađiba u namazu. Kveli broj Leme kaže to je pohvalna stvar, ali Šehoj Islavi i Bultejmije na osnovu onih argumenta koje smo mi spominjali, kaže Vađib obaveza znači da čovjek bude skrušen u namazu, što znači ako čovjek ne bude skrušen, će biti griješan. Pogledajte, primjera radi još jedan hadijs koji ukazuje na mjesto skrušenosti namazu. Hadijs koji je zabilježen, imam Ebu Davud, prenosilaca, kaže Allahu poslanik Alihi Salatu Vesalam. Allah je propisao pet namaza. Pa ko bude lijepo abdestio za te namaze, pa koji bude klanjao u njovom namaskom vremenu, pa ko bude upotpunjavao ruku i seđdu i hušu, skrušenost, on kaže ima obećanje od Allaha da ćemo oprostiti. A kaže ko ne bude činio tako, Allah Đelšanu kaže ili će ga kazniti ili ćemo oprostiti. Ali pogledajte, ko budi, kažu, potpunjavao ruku i seđdu i hošu, ko budi je skrušeno obavljao te namaze. ima obećanje od uzvišenog Allaha, a njegova obećanja su apsolutna istina, da ćemo Allah i Đelašanu oprostiti grijehem. Prve generacije, vraću moja draga, su prezirale ono na čemu se mi danas nalazimo, a to je da je čovjek skrušen svojom vanštinom, gleda skrušeno, a da su njegove misli negdje daleko. Zato kaže Huzeyfa radijallahu ta'ala Čuvajte se licemjernog skrušenj Licemjerni skrušenosti Pa kažu prisutni Šta je to licemjerna skrušenost? Kaže to je skrušenost da vidiš čovjeka njegova vanština Skrušena A njegovo srce kaže nigdje Toga se braću moja draga Bojim za nas Pogledajte prve generacije Kako su oni bili prepoznatljivi po tim stvarima Kaže jedan tabi in koji se zove Kajs ibnu Abad Kaže, sjedio sam u džami Boži poslanika, ali i se natovo sam, pa je ušao čovjek. Pogledajte opisa. Ne kaže, imao je dobro dijelo, mobitel, ovo, ono. Kaže, na njegovom licu si, na njegovom licu su se primječivali dragovi skrušenosti. Kaže, pa je ušao čovjek, klanjao dva rekeata, a kaže, asabi koji su već, tu je tabi, in. Govori ono, sam, kaže, kada je on ustao, izišao iz džamije, kaže, oni, ovo je dženetlija ljudi. Kaže, pa za njega je Boži poslanik rekao da će biti u dženetu. A e, to je taj insan. Ka, u njega dok je ušao na vrata, kaže, ušao je čovjek u džaniju. Na njegovom licu su se vidili vidjeli tragovi skrušenosti. Pa kaže, pa sam ja ustao za njim, pa sam mu rekao, pa ja je malo družio s tobom, ovi, kaže, ashabi, tvrdije da su čuli poslanika da su, da se tiđe netlja. To je jedna duža priča koju možemo, inšal, nekad drugi put ispričati. Radi se o ashabu, Abdullahu ibn Selamu. Ko Abdullah ibn Selam? Zna liko od vas? Jedan mašal. To je ashab, svi vi to znate, samo ne ne te imena. To je naj ashab koji je bio židov i to bio njihov, znači monah, bio je najučjeniji među njima, pa kada je došao Allahov poslanik Ali se sadaću selam primio islam, pa je rekao Allahov poslaniku, Allahov poslanik će pozovi židove a mene sakri u drugu prostoriju. Pa kaže Allahov poslanik, šta vi mislite o tom i tom? Pa kaže, to je naš najučjeniji, najbolji, najpobožniji ovo ono. Kaže Allahov poslanik, a šta ako bi on primio islam? Nemoguće, kaže, nemoguće. A on je iz druge prostorije doči kaže ja sam privatio islam kaže bojte se Allaha privatite islam jer ni vi znate da je on poslanik kaže ti si najgori ti si naj od najgorije soja od najgorije roda ti si najnepobožniji od jednog promijenili ploča e to je taj vraćam moja draga Asab zato kaže sad ibnobi vakas kaže ne znam da postoji čovjek na zemaljskoj planeti znači u tom periodu kadamo je, je Boži poslanik Kobeča u Džennet osim Abdullahu meslam imam mnogo hadisa u kojima stoji da je Allahu poslanik ali se ratu vesalam Ovaj, obradova ovoga asahava <tip> džennetom još dok je bio na dunjaluku Muad ibn Djebel radijallahu ta'aranhu ko je bio Muad ibn Djebel prijedvodnik u Lemi na sudnjim danu zbog svog ilma i svog znanja kada je nastupio mu smrtne muke kažu ljudi koji su bili oko njega oporuči nam kod koga da uzimamo znanje kaže uzmajte znanje o četvorici pa je spomenu na kraju Abdullaha ibn Selama i kaže njemu je poslanik ovećao džennet još na dunjaluku <tip> to je braćo moja draga Una predaja koju smo spomenuli kada je čovjek ušao u Mesđid, taj Abdullah ibn Selam, ta predaja je zabilježena kod Buharije i kod muslima. Pogledajte njihov odnos nasprav namaza i naš odnos nasprav namaza. Allahu poslanik ali i sr.t.v. kaže vadijskoj iz zabilježenja Budavud sa vjerodovstvim lancem prenosilaca. O, Bilale, ustani i odmori nas namazom. A mi kažemo ustani Deda, klanjamo da se odmorimo od namaza. Oni su se odmarali u namazu, a mi se odmaramo od namaza. Zato, vraću moje draga, počinjemo napokon, nakon ovog malo dužeg uvoda koji je bio neophodan, počinjemo, ako Bog, da sa spominjanjem stvari koje pribavljaju skrušenost u namazu. Kada završimo sa njima, inšala spominjaćemo izuzetno bitna tematika stvari koje dekoncentriču čovjeka. Prva stvar jeste, braću moja draga, da se čovjek pripremi za skrušeno obavljanje namaza. Znači, čovjek treba da se pripremi. Mnogo je stvari koje čovjek treba da poduzme, pa kada dođe taj namaz, da je se već pripremio. Ja to imam primjer, ovaj, najbolje se može to, hajde da kažemo, ilustrativno, ovaj, Primjer, navesti kao primjer motora u ovih naših stari auta. Iako, kao što kažu proizvođače, ova novi auto, kad upališ ne traži ga zagrijavati, odmah vozi. Ali ova naša stara, a pošto smo i mi takvi, onda tako je to. Auto je kažu, preporučka, upališ malo, pustiš da odradi i ono kad odradi, onda ljepše ide. I jest. E tako i čovjek. Treba neke stvari da uradi prije namaza, kako kad stani u taj namaz, da on već malo odradio, da je se pripremio. Pa primjera radi. U svim stvarima koje ć Postoji validni dokazi, ali zbog skućnosti vremenom samo ćemo ih spominjati bez dokaza. Čovjek treba da lijepo i potpuno abdesti. Da dođe u džamiju prije malo vremena, da malo sačeka, prije toga namaz da se ispluši. Da ne dolazi žurno, veš da ide smireno. Ako čuje da uči ezan, da ponavlja za moje zinom. Neko će kaza, kako ima veze ponavljane za moje zinom s krušom u osnovnom mazom? Ima. Treniraš se. Kako god... Počne ne njim na kraju sam čuješ laj, laj, laj, la. nisi za njim ponavljao. Kako god za njim ne možeš ponavljati takvu nešću namazu, moći pratiti namaz. Znači pripremaš se, ponavljaš za moje zinom. Kada uđeš u džamiju, klanjaš tehijetol, mesečit. Klanjaš sunnete. Braćo moja draga, klanjanje sunneta je baš ovo zagrijavanje motora. Da te malo šetan ni zbog sa uno i na fili, aj e, ti se malo tu već sa njim poboksashe kad staniš ufars, već ono ni svoje folove, golove posijo se ti što se imu, otišao si uradio si i nema on više plao neki aduta. Znači da te malo izboks auto i na fili, aj e, kad doješ ufars, završena priča, znači nema šta. Znači da klanjaš na filu. Pa da iskoristiš vrijeme između Izana i Kameta da uputiš Allahu dovu, pa da doviš da ti Allah olakša sve to. A sve to veza, sve to jačanje vezi, pa kad dođeš u saf, da poravnaš safove, da nemaš u plini, jer ako budeš u plini, to će biti marširanje, to će biti kolo šeitana, će to oko tebe. I sve su te, vraću moja draga, stvari koje čovjeka pripremaju da on kad stani unaj farz za koji će biti odgovoran, da već bude pripreman, da njegov motor već bude pripreman. A ne upališ odma i mi stojimo, čekamo, čekamo pre džamijom, klanjaju ljudi sunet, a mi najbolji muslimani mi stojimo pre džamijom. Pa ljudi klanjaju sunnet pa u jasmini, ono tamo sve svoje izbifla i kad i kamet počne, a mi pa leti, pa, pa doješ u džamiju. Tu si ti izdišeš dva rekeata se sklanjalo. Nezagrijan ti motor, Habibi. Nisi se pripremio, a da si ti sjedio, pa zikrio, pa ponavljuo, Drug ćebi, Bogam, kad ti ustaniš šetam te već fili nafili, izbokso, tamam, i on se izbaco, i završena stvar. A mi dođeš, šta šti dođeš, Frišak, ono pričao tamo, ili nekom bratu, ili o daj, ti dođeš u nama, za cijelo vrijeme ti analizira. A jest, brate, ona jest, ona je nije, gore, dole, eselam aleikum, eselam aleikum, gdje si bio niđe, šta si radio? Ništa. Ja znam da je to vama smiješno, da ja malo sad glumim, ali vi se prispitajte, pa što vidite da smo mi svi takvi, ne vi, već u stvar. Nakon, znači, tog nekog priprimanja, smireno obavljanje. Sad smo došli, gotovo sad smo u namazu. Smireno obavljanje. Braću moja draga, uzmite sebi jedno veliko pravilo. Skrušenost i brzo klanjanje su dvije stvari koji se nikad neći do sudnjeg dana spojiti zajedno. Brzo klanjati skrušeno ne može. Može samo sporo i može brzo, ali neskrušeno. Ali brzo i skrušeno ne može. Ili sporo pa skrušeno, ili brzo pa neskrušeno do vam je jedno veliko pravilo. Pogledajte praksu Allahov poslanika, ali se rat vas sam pa ćete vidjeti da je tako. Kaže Aisha ja radijallahu ta'ala kada govori o poslaniku namazu, kaže pa eklanja o četiri namaza, četiri rekata. La tes'al an husnihi ni batulihi. Nemoj pitati, kaže onju o lijepoti, onju o dužini. Ne u smislu se ona boji, vego nemoj pita, to je toliko lijepo, to je toliko dugo. Nemoj kaže pitati. I to je bila praksa Allahov poslanika i on je drugi poziva u to. Do te mjeri Da čovjeka kada vidi da klanja brzo, kaže Irđa fe salife in neke lemtu sali, hadisu buhari i muslimu. Čovjek ulazi kod Božijeg poslanika u mešćid. Božijeg poslanik sa savima, čovjek klanja pa brzo. Došao u poslaniku, selam alik. kaže Božijeg poslanika, alikum selam. Vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Pa drugi put, pa treći put. Pa čovjek tri puta ga vraća Božijeg poslanika. I non stop istariš, vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Čuva čovjeka, ja si klan Nisi, kaže, kvalj. Kaže, Allahu poslaniče, onaj koji te poslao sa istinom, tako ti onoga koji te poslao sa istinom, podući me, kaže, ja Bogam ne znam drugčin. E, kaže, kad staneš u namaz, doneseš početni tekvir, pruči, fatihu, pruči nešto tko nam, pa otiđi, kaže, na ruku, pa se smiri. Pa se vrati, kaže, sa rukua, pa se smiri. Pa otiđi na sežnu, pa se smiri. Ali svaki put, pa se, kaže, smiri sjedijeći, pa se smiri na ruku, svaki put, pa se smiri. Tu je praću, moja draga, namaz koji će ostaviti traga na čovjeka. Koliko mjesto ima u namazu, ta to brzo oklanjanje, govori nam činjenica da Allah poslanika ali se ratu vasalam u hadijs kojeg zabilježi imam Ahmed Taberani sa vjerovostim lancem prenosilaca, da je takvo oklanjanje nazvao najvećom krađom. Najveća krađa, kaže Allah poslanika ali se ratu vasalam, esva un nasi serikaten, najgori ljudi koji kradu, najgori lopovi su Ele di jesri jequ min sarati, onaj koji krade od svog namaza. Ko što imi sada, da nismo čuli prošlog petka taj hadis, posljedno piti, kako se ukrasti od namaza? Nije rekao, ko krade od komšije u namazu, ili ko krade iz onih tamo sandukave, kaže, ko krade od svog namaza. Pa sad mi čudno, kaže, Boži posloniče, kako se to može ukrasti od svog namaza? Kaže Allah uposlanik, onaj kaže ko ne upotpunjava, ne upotpunjava ruku, seđdu, a u vjerodostojnoj predaji, onaj ko ne upotpunjava svoju skrušenost. To je najveća krađa koju je definisao Allah uposlanik, ali i salatu ve selam, da čovjek rade od svog namaza. Treća stvar, bojim se da vam neće odužiti i sa njom ćemo ničela završiti, iako ima izuzetno interesantni stvari i poslije ove treće stvari, Jeste, vraću moja draga, kako čovjek može, znači govorimo, kako možemo pribaviti koncentraciju na mazu. Nakon što smo spominuli da čovjek, šta, poduzmi ono sve što treba prije namaza. Nakon toga da lije poklanja smireno. Treća stvar, da se sjetiš smrti. Dobro, mi ćemo kazati, pa dobro, kakve veze ima smrt? Ima veze i smrt, ali možda će neko kazati, ali postoji li neki konkretni argumenti? Mi svi znamo da je poslanik rekao, idite na kaburove, posjećujte kaburove, oni vas posjećaju na ahiretu. To će inšala nama ojačati imam, pa ćemo bolje i klanjati. Evo, postavit će jedno pitanje, nevijezano za predavanje. Ko je od vas, ali bude iskreni, u zadnjih šest mjeseci Maksus poduze uputovanje da ću na, na, na neki od mezar Luka, samo da se okoristi. Samo da vidi da, da će on umrti jednog dana. Ja ću reći da ste vi, hajde ovaj, da kažemo, čuvate svoje djela da nećete kazati. Jako sam ja rekao, budite iskreni. A onaj, trebate, braćo moja draga, nemojte misli da ja to nešto često radim, ali treba, otiđite, gore malo na grijed, maksu s biciklom, autom, upališ i fino goro odiš. pa malo provodaš. Pa vidiš onaj na onome kaburu, nacital ga sjedi čovjek malo pije, onaj pije kafu, ali vidiš ti njih nijema. Pa vidiš stotine ljudi, pa ti vidjet ćete kako doješ kući, pa nešto, svi gledaju u tebe šta se to nešto meha, šta se to nešto pokisao nište sunčano napolje a ti pokisao pokisao ti, znaš ti što se ti pokisao bio si ti u svom stanu otiđite malo otiđite malo jedan plodonosan način kako čovjek može pojačati sklušnost u namazu i to je bila praksa lovu poslanika i pozivao je u to da se čovjek u namazu sjeti smrti kaže Allahov poslanik, karejiselatu ve selamuh koji je zabilježio imam Delemi, od Enesa radijallahu ta'ala, no a njegovi radostu čini se potvrdio Ših Albani, kaže Allahov poslanik, sjetite se smrti u namazu, to će vam kaže učiniti da obavite svoj namaz kako treba. Sjetite se smrti, kad to ih inshallah hojek perkaš, eh? Ovo je možda zađi namaz. Zato kaže Allahov poslanik, karejiselatu ve selamuh koji je zabilježio Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, "Iza kumta ila salati, salli salata mud'in." Kada ustaneš klanjat namaz, kaži, klanjaj namaz onoga i se oprašta. Zamisli da si to zadnja dva rekejata. Ište nikad u životu niješ klanjati namaz. Gotovo. Nakon toga ćete ukabur i gotovo. Pa ćeš vidjeti kako će to djelovat na tebe. Džabaš i tam boksa malterisat, ali kakvi znaš ti da ćeš i ti malterisat? ima tu. To je izuzetno plodonosan način, i da nije bio plodonosan. Ne bih ga preporučio Allahog poslanika, ali i salatu. Zato kažem, generalno, Kada bi se mi češće prisjećali smrti, bili bi bolji u svakodnevnom životu između se nas, braći, a bili bi bolji prema svojim porodcima i bili bi bolji prema našim gospodaru, Allaho subhanahu wa ta'ala. I na kraju vezuje se za ovu tematiku dosta puta, braću, moje draga, ne osjećamo tu blagodat Allaha prema nama, što je još pred nama vrijeme da možemo taj namaz klanjati. To se povezuje sa ovom tematikom smrti. Jer jedne prilike Allaho poslani kareh salatu wassalam, Kao što je zabilježio Hadis Taberanija od Abu Hurajre radijallahu ta'ala nu se vjerodostinim lancem prenoslaca, je prolazio jedni prilike i potkaj kabur. Pa kaže sahabima, čiji ovo kabur? Kažu, to je kabur tog i tog. Kaže Allah Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dva rekiata, kaže koja vi prezirite, ono u smislu šta je dva rekiata. On pokazuje njegov kabor, kaže volio bi da i pridoda u svesku, u defter svojih dobrih dijela više nego dunjalu i sve što je na njemu. Sam dva rekiata A pri nama je, braću, moja draga, otvoreno, klanjajko Bog. Samo dva rekeata, zato kažem, čovek čovjek dosta puta bude nezahvalan i ne razmišlja o tome Normalno, insan ko insan, dok nešto ne izgubi, ne zna to cijent. Ali evo dolazi taj nevir, dolazi ta opomena, dolazi neko ko upozorava, podstiči, spominje te hadise. Zašto da moramo svaki put... Ajde da kažemo privrniti kolan na, na, na istoj rupi. Pa nauči vrate ako ide neko ispred tebe pa se privrnu, pa nemoj i iš tuda. Pa ako onaj koji je spomenuo poslanik bi volio da klanja dva riketa više nego Dunjaluk, pa što moram ja čekat da ja budem u Kaburu pa da sutra kažu, on bi sad volio. Pa idem već danas klaniti. Idem danas već uvaju taj namaz onako kako se od mene traži. Molim Allah, Đelešanhu, da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. أولاً سبحانه وتعالى أن نسألنا في تشخيم ممتعين أولاً سبحانه وتعالى أن نكون ملواناً ونسألنا في سجل المداناً لتسجدنا في نفسنا المسلمين في نفسنا المجاهدين ونسألنا في نفسنا الله ونحن نحن نتعلم أنك لا إله إلا, إلا أنت استغفرك ونعطب إليك أولاً لستموا ماء الحيات وأنتموا هذا الهواء أو خي أقضي غرغتي أهدي بأحلام هذه السنوة smo rusu dma بها الا الشقاء رتي رتي кланяње моје smrt moja doista su posvećeni alahu svjetova